بسم الله الرحمن الرحيم زاد الطالبين الباب الاول في جوامع الكلم ومنابع الحكم والمواعظ الحسنه هولمه خبره مکو, خبر مکو باب اول په بيان دا ور څه په هغه ته خره ویګې وې وابی اول پا بیان د جوامعو د کلمو کی د منابعو ده حکمو کی او د وقت زنو خیستاو کی جوامع جمع ده جامع کلم چه الفاظ مختصر وی مقصد کې زیات وی منابع جمع ده منبع ده چینیتا وی زید راز رغنیدلو د حکمتونو کم دین روزی اغه وعزونه خيستا په دې ګړم به باب ده نبی عليه الصلاه والسلام نو دوه حديثونه نقل کوي قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات انما ثواب الاعمال بالنیات بشکا ثواب د اعمال په نیته نو لري چې نه صحیح انو د عمل ثواب ملاوي که چلته نه غلطو نو د اعمال او ثواب نه ملایوي نه د سيو چې زمارع زمانه رضا شي ها مهنتو کوما عمل کوما او د څوکم جوړهاته مونځو نو په دې باندې الله خوشاليږي او طالب ثواب ملایوي و انما لمري مانوا ابيشکا د پداره هار يو شي دي استاد نو عاشق دنه توکو چې ارچات کم یو نو دا غنې په مقدار او غت ثواب او بدله ملاوي او استاد همان کان د هجرتو ال الله او رسوله آ سوچوي هجرت داغ آ سوچوي هجرت داغ ال الله ذ الله جن د ال کتاب الله ورسولي او سُنَد پیغامبر داغه دا هيج حاجرا پماند پرې سره چا پرې خود کور وطن خپل مهالا یا لګو خپل یا ډېر وخلا دیده پاره چې د الله کتاب دکم د پیغمبر سُنَز دکما فهجرتو ال الله نو هجرت هغه مقبول دې حجرت داغو ال الله تعالی او حجرت د دا ثواب داغه الله ز دا پاره ورسور یو د دا پیغمبر داغه د دا پاره ومن کان د هجرتو ال دنیا یصیبها او څو چې وی هجرت داغه او څو چې دنیا دنیا ته یصیبه چې حاصله دي د دنیا لرا او بل سیه ایت حاصله دنیا لرا اوی مراتین یا سوچی وی حجرت د دا, دا پارا دا یوی خزی چیزا زمان حجرت کوم چې دنیا حاصل اکم لکا سعودی دو بئی اٹلی امریکا تخالک روان دے دا پارا دا دنیا دا حاصل اولو دا پارا کور بچی پریری اوزی دنیا حاصل ای یا یوی خزی دا پارا یتا زو جو آچ دینی کاکی دا گی سرا فہجرتو الامہ حاج رہ رہا هجرت دا غ مقبوله هجرت دا غ صحیحه سیدی هغه ستہ چې هجرت করিলে په تره خدای چې کم انسان د کم پس پنيت باندې تکلو کو هجرت او کولو دا غ سزا او بندبا آغا لکا آغا حجرت کرلے ہو دا غ بدلبه هغه تداریم ولای وي لکه هغه سره چې هجرت کړو دا هغه چې د پارا یوازغه پورې خاص نه یا سوکو اوسم ویلکا فلانی زیت ازم علتا خز ملاویگی مال ملاویگی علتا بوادامو کما امالو مو گتم نو داغا حجرت دخز و دمال دا پارا شویدی دن دا پارا نده شوید یا یو سر وی فلانی زیت ازم چالتا قرآن و حدیث دا کما لکنور پاکی ارس رالل اغا سوائی شویدی خوداغا مقصد دا اللہ رضاوا قرآن سنت دا پارا تلیو اگه چه تاسو رازی نستاوزه دې دې ته راتل د نو مقصد د قانون خود سره پاړو دا الله دا رضا او د پیغمبر درضا د پاړه چې موږ سز کو او زمنګ نرستو بیا داخ خلق تا پاره فیت میلاو شي کوش نو زه ته نیت انحصار هي چیزه ته صحیحه مقبوله الی ما هاجرې رواه البخاری او مسلم زما شکرې